Walla. walla! Walla! Walla! Walla song! Hi welcome! Hello, hello! Dear Dutch August, I'm going home. That was an Hello and welcome! Hello Bem welcome! salve ett susiopat <laughs> men ska <laughs> Buna siazi si, bun venit hej och välkommen vad det är på sju olika spår på sju olika spår ja bra att vi tog det så i och med att dagens vi... tema dagens tema mm. äh, nu, det kan vi med Emil ja <laughs> jag heter Jakob ja. jag så Emil Jag heter för e gröten, yeah, yeah. gröten som vanligt är. heter för som fan då. Det är det femte avsnittet, femte av... avsnittet. Song. Känns Det känns bra Jakob Jag tycker det känns bra ja. När man har gjort fem avsnitt om av någonting Då har man ändå kommit över en viss tröskel Precis. Det är inte bara det här Precis. spontana utan... ja. Nu börjar vi skita lite Nu har vi pissat fram till Ny. Nu, nu behöver vi skita också. Exakt. Det att få. Jag vet inte vad det betyder egentligen. Men ni ska lyssna för kanske ut någonting av den. <laughs> <laughs> det. Det <får> inte vi. <laughs> Idag lärde jag mig någonting. <laughs> <laughs> idag lärde mig mig. När de tänker så Emil är fan en vis man Han <laughs> vi ska alltså. ta till mig allt Av det här och, och, och dela med sig av det här i världen ja, hur, hur är läget med det idag? Jag men jag är lite trött Men jag tror att det här vinet som vi köpte För 142 kronor på det här en bag box, Det kommer nog lösa det mesta av min trötthet och Jag vill först fråga dig Hur mår du Jacob? Jo, jag mår bra, tack Jag har haft en Junt. ganska lugn vecka där jag har joggat lite jag har dygnet runt, typ. mm. och sen har jag sökt lite skolor och sådär. Ganska stressigt mm. faktiskt. Men jo, det börjar ta sig. Det är helg! Ja det är helg! Det är helg. fredag för oss, för er som lyssnar. Så, som vanligt så sitter vi i supermäldens ni är färdesutna för helgen. Det är trevligt det, i alla fall. Som det ska vara. Som det ska vara. Mm. Slår mm. du slå dem i pannan? <laughs> ja, faceplant på er aldrig. <laughs> faceplant! Yeah. Jag tror jag aldrig hört uttrycket i hela mitt liv. Aldrig. aldrig. I hela ditt liv. Nej nu upprepar jag bara vad ja, du sa som det kan gå som kan. Oh, ja, jag får dricka lite vin jag är jag, så trött alltså. jag får halsen det glaset snabbt ja, som attan snabbt som sjutton Ja. <laughs> det, är, ja. det är något med Emil idag ja. det är något jag kände det när vi satt igång ja. det är något med Emil ja, jag vet inte. Jag är det kommer att bli ett ganska flippat avsnitt det känns som det ja, men vi kan det väl halka in då på, på dagens ämne ja. vilket är skitroligt för att det är första gången som det inte är ett ämne som en populärkultur gör exakt, och så, vi tänkte ändra om lite att istället för att ha ett andra segment där, där ämnet i fråga då får figurera i slutet mm. Så ska vi låta dig genomsyra hela avsnittet och prägla det. Ja, Va, vill du presentera ämnet? Dagens ämne är inget mindre än resor och värden. Fruktansvärt stort ämne. Oh. Oh. Spännande, du blir självförvärdande. Det är själv är under mina fötter. <laughs> ja. Så ja. jag är både spänd och... Äh, för väntans skull ja, jag är med faktiskt. Det kan nog bli ett riktigt riktigt bra sätt och eh, vi har med oss vår första tjej som gäst också. Så att nu egentligen så bör vi få med lite jävla genus på riktigt i det här jävla programmet alltså. Hallå, hallå. Tack för att du fick komma. Ja, det <här> <nu gör vi. här> Ja, det var bara Jakob. <här> det var bara Jakob. Nej, vi har faktiskt en, en, en riktig tjej. En riktig kvinna. <här> ja, en <liten> kvinna <här> som ej har pits. Nej, jag har det är rätt <här> Ja, då ska jag köra lite presentation Lite vända som jag har skrivit ihop Sen får gästen eh, fråga själv eh, Rätta det, de saker jag har fel på helt du, Ja, det är bara att komplettera sen <här> Ja, då börjar det här Hanna, Bigita, Klara, Evelina, Judith, Littner Föddes under, märk under märkliga omständigheter Den stränga vintern 93. Hennes mamma fördes med häst och vagn från Kjättismåla in till Karlskrona stads sjukhus och förlossningen var i nästan tre liv. Men utkom hon. Hon växte upp med ljudet och när jag kända som reklamskådespelare, <laughs> som föräldrar och de gjorde allt för att skydda sin gottare. Hanna började gå redan vid sex månaders ålder och vid ett års ålder kunde redan dansa. Något som kunde prägla hennes liv. Hennes mamma Judith hade hemskola med Hanna hennes tio första år så han lärde aldrig känna några andra barn från som började fyra. I och med att hon kunde dansa så bra kom han snabbt in i de olika sällskapen då är ett sätt att kommunicera på var just dans. Hon har alltid liknat sig mer vid Judith framför Judith, då judit är lite bättre på en patin <här> <här> Hennes största idoler har alltid varit DuPontarna, systrarna Olsen och Depont. Proclaimers. 500 miles. Ja, de som gjorde är låt. Hon har alltid velat åka till dansens hemland, Island. För att söka in på Islands kungliga ballettakademi. Varför hon är åkt ännu för hela världen okänt. Även för Hanna. Men tur är väl det, för nu är hon med oss i stället. Välkommen Hanna Littman. <skratt> Far Ja. Vad en trevlig presentation. Ja, det var nästan rätt. Nästan rätt, mm. alltihopa. Ja, Jag har då inte riktigt så många vackra mellannamn som du fick till där. Nej. Men nästan då. Jag heter alltså Hanna Karin Ursa, lite nöjd. Du var ju nära. Nej, för helvete. Jag släppte nära. Jag snubblar på målingen. Jag är ju död efter släkten, så det är då Hanna efter pappas mormor. Karin efter min mormor och min mamma. Och så ursat att min pappa står i trådens inne. Ah, ah. Han hittade han en björn och så proklamerade han stolt att alla hans barn ska heta björn Så då kan han bara få ett barn <laughs> som också var en tjej Så då fick det bli Yrsa som är liksom den kvinnliga versionen av björn ja, latin, aha, okay. Okay, okay. Coolt, det är coolt ja. faktiskt var du bra Hanna? Ja, det ja, inte bra Det är fredag. Det är freda ja. Vi kan väl tillägga att vi sitter i din lägenhet här och äh? du har precis gett oss en rundtur i världens mest sonkiga eh, innergård. Ja. Ja. Med ja. Världens sonkigaste soprum Ja, det var ju inte vackert. Nej, mm. det är ju fruktansvärt alltså. Hanna, berätta för oss, hur gör du när du kastar dina sopor? Ja, alltså vi har ju då ett sånt där soprum som liksom är ute typ på gården och så är den dörr in. Och det är så äckligt i det här suppramet, så att jag brukar öppna den på glänt och så brukar jag kika in, och så brukar jag kasta in på sen. Och så brukar jag träffa i. Container alltså, Burkade träffa EU också Alltid Ja tid. faktiskt Ja det är, jag är det bra var det Det är bra det hon, hon har ju spelat basket ja, hon, har sp hon har ju basket. spelat basket Det glömde jag i min i min beskrivning <laughs> ja. ja nästan alltså Nästan Jag hade faktiskt äh, Min mammas kollegas man Vill att jag skulle bli Basketspelare För att jag var så lång Aha äh, Jag aha. är så 11 år Det var fler som inte mig Basket och ballett äh, Så att han <laughs> Höll på flera år Och uppvaktade mig med nallar Och så här För att bli min basketcoach Men jag följde aldrig för det Nej just det Men de var väldigt fina nallar sen har du haft en jävla explosion i källaren. Ja. Ja, det är lite sånt. Brännverken på väggarna. Och snus på väggarna också. En ja. massa snus. Ja. <laughs> Nån har också skrivit, är hela Dalslandsgatan felstavat i källaren. <laughs> men bra. tanken var god. Ja, och jag, jag frågade ju faktiskt när vi var på väg upp till läge där, så här: läge. Hey, mycket skottlossning i trapphuset <laughs> och, Nej men de har faktiskt sprängt en bomb i källaren. Så, fan det, är ja, det var så mycket bomb som smällade men det, ja, ändå liksom. En då, ändå. Nästan en bomb alltså. Nästan alltså. Mm. Du berättade aldrig innan, du sa att du var rädd för bränder för att du var nära på att ta en på din lägenhet. Det var, du, inte, eller? det var inte jag men det var ju jag deras lägenhet och så var det någon som varkade glömma en gryta på spisen. Aha. Så då vaknade jag och att det var andra i lägenheten, men det var lukt sen. Grymskönt. Det fick skönt, lite bara. Det var, det var som en vän till oss, han var jättefull, han köpte en flaffel slängt in den i ugnen och glömt den där. Sen så väckte hans kompisar om de att det rök i det lägenheten. Vem då? är det sant? Ja inte ja. det är jävla bra. Började direkt med hänga i ditt folk just. Ja, det var det. Ja, jag klipper bort hans namn sen. Ja, ja, ja, säkert. Nej, ja. det gör vi. Han lyssnar just det. Han kommer att bli glad av att höra detta. Ja, det tror jag med. Ja, annars blir jag pryllad sen. Prylad, eller också så prylar vi honom. Vi två mot en. Mm. det är också en fruktansvärt söt man. Man kan inte slå honom. Ja. Jag tror ibland menar mig på en sekund. Vadå, två mot en? Jag har klats dig. Du har ingen chans. vad skulle du vända? vad skulle, ja, skulle jag vända mot dig? Ja, just det. Det är konstigt ska vi köra igång med lite sönkanikdoter för dagen. Det kan vi så göra. Vi tillar in direkt i schemat. Och ramen är fortfarande då resor över världen så att vi eh, Vi kör ska försöka bra. hålla oss inom det. Ja, det ska vi. Mm. Innan då var jag med på att försöka faktiskt att tio scenariva att göra. jag har faktiskt duschat idag. Just det. Uh, vilket jag tycker är lite sådär men det är bara för att jag har varit och simmat jag har börjat simma den här veckan jag har simmat måndag, tisdag, onsdag och fredag och jag känner så här att fan, jag kan ju inte simma utan att duscha så tyvärr på första <laughs> gången i One of One of Songs, styr, så är Emil Falk fräsch, fräsch. fräsch. Mm. under tiden vi spelar in den här skiten bra, <laughs> bra. men Jakob du är oduschad jag är oduschad och jag har joggat Ja, du har jobbat idag. Ja. Och då det... äh, har vi det är så jävla äckligt. <laughs> äckligt. Och jag säger du sitter luktat luktar <laughs> <Ja. laughs> Inte bra. Hanna, Hanna? Hanna, vill du köra igång i det här med en anekdot? Ja, jag funderar lite på det här med lite så här jobbiga resor som mm. eh, Och så kommer jag att tänka på att hur jag och min mamma, som när jag var 13 år gammal, så skulle jag åka på semester. Eh, och vi... Fick ta en sista minut en resa för vi lyckades boka långt i förväg. Och då hamnar vi på liksom, det sunkiga paradiset, Sunny Beach i Bulgarien. Oh. Det är alltså ett partiställe då där det bara finns hotell, restauranger, fiskmärkningsbutiker och nattklubbar. Jag tror jag har talat om det. Ja, Gunga till Sunny Beach yeah! Ja det är lite riktigt såhär, det är liksom Du bara sa, du bara sa det hon hade sagt på engelska ju ja, ja men det är också Valor. liksom ett litet Så här, det blir ett litet, litet litet område här och sen om man liksom går typ 200 meter där så kommer man liksom till ingenting okay. Så är det bara mörkt och smutsigt ja, och jätteslitet Men just det här området är ganska liksom, det är fint och tristanpassat typ Som en slags kuliss Ja, verkligen som en kuliss <laughs> det är något med Emil idag Förlåt honom, vi ska inte avgryta Nej, men i alla fall Och så skulle vi gå ut och äta en kväll då eh, Och så sov vi i så Som såg ganska mysigt Så vi gick in där och så satte vi oss mm. eh, Och så först då, så man borde fatta att När servitörerna kom fram liksom med köttglas Ungefär liksom, ja, motsvarande kanske sexor ja, Men någonting som var liksom gift Neongrönt oh, Och bara, it's free, it's on the house Och jag var ju alltså 13 då men det här var alltså någon typ av shots som smakar liksom, ja men typ en kopia på listerin ah, ah. Jag fick alltså så sticka ner ett ett lite finger i det för att testa då Riktigt illa ja, Men sen så ja. inser jag då den här restaurangen liksom riktigt såhär sunkiga grejer Och det är att när man tittar upp då, det är liksom som hyllor i den här restaurangen Och så ovanpå dem så är det så här små skulpturer tänker vi först men nej, det är ju då alltså uppstoppade rävar Alltså verkligen 30-40 stycken i kläder ja, i Nej, jag så sista Där står två rävar med såhär blommig klänning och barnvagn och, ja. barn och det är en räv med käpp och sånt Och de har hattar och glasögon Och man kan bara anta att det är liksom barnkläder Så man undrar hur många barn fick sätta livet till för de här rävarna Ja. Och var de hittat alla ja, de här har, Ja just det, var de hittat. Då. Riktigt så är så sitter man där och så känner man dem de kollar på. Liksom. Fan vad konstigt. Sjukt det kände jag. Var du klar, lärarna? Ja. Det var en bra anekdot, tyckte jag. Det, här var det var trevligt. Ska jag köra en här då? Jag gör det. Jag var ju och i Australien då ett tag, mm. och i slutet av min resa så skulle jag till det här Great Barrier Reef, som det heter, alltså världens mm. största korallräd någonsin. En idyllisk resa ja. som innehöll både bad och sol och segling och allt kul som kan tänkas. Vi gick upp sex på morgonen för att, för att dra oss dit. Och då säger de i receptionen, det är lite vindigt idag, så det blåser omkring, ni kan få en annan dag om ni vill. Men det var liksom, jag skulle åka dagen efter, så jag sa, nej men jag kan bara åka idag liksom. Så ut på havet åkte vi med en liten skuta, vi, vi var en grupp på kanske 20 pers eller något sånt. Ja. Och så skulle vi då, alltså det var ju så jävla blåsigt alltså, det var så pass att du satt på ena sidan av båten, och så litar du så mycket att du var tvungen att hålla fötterna på bordet för att inte trill över andra kanten. Alltså mm. förstår du? Mm. Det var som att det var i en Pirates of Caribbean-film. Oj, oj, oj. Mm. Och så sa, då, så sa då kaptenen, då att jag tycker att det är illa nu. Vänta tills vi är på väg tillbaka. Så på vägen tillbaka, mm. då börjar jag. Alltså, folk blir sjössjuka. Mm. Så det heter duga. Så det är folk som kräks höger och vänster på alla. Oj. Alltså, överallt. Det var liksom. Personer jag åkte med spydde liksom ner på bänken De här som jobbade de sprang omkring med små vattenglas Jätterädda, illamående jag. själva för att det var ja. så mycket kräk överallt ja. Och det var liksom typ en, en gammal tant som satt bredvid mig som spydde upp ett glas Som man sedan kastade ut över elingen Alltså det var liksom, det var ett inferno av kräk ja. Och sen var det en, en, två, två sådana här bedårande asiater som satt mitt emot mig Med en sån här eh, svamp och fyrkantkeps du, du, du vet den här typen av lite jätteglad kines ja. alltså. Ja. Sitter sitter mitt emot mig Alla kineser så glada Och sen på vägen hem så var den ena, hon ser helt död ut så <laughs> var ett så likblek i ansiktet och lutade på sin kompis axel ja. Sen började hon också då spi Och mitt i allt det här liksom av kräk så kommer besättningen ut med en osttallrik. <laughs> alltså det? med så här stinkande så här mögelust och sånt och den tallriken sätter de rakt framför mig. så Den här vinden blåser oh. liksom, mot mig samtidigt som hon skvätter ut sitt maginhåll framför ja, ja. mig. Ja. Ja, det, det var ju en, en jävligt trist resa. <laughs> det förstår jag. Det låter jävligt äckligt. Din tur Emil. Brr, brr, brr. Ja. Vi var i uh, Nyan. Så var vi på klassresa i Berlin. Och så är det så här att jag kan inte riktigt, jag kan inte sova på bussar. Och det var buss vi åkte både dit och hem. Mm. Och på vägen hem så var det så här då att jag, men då så skulle jag åka på natten och jag kunde inte sova. Och på och så, här. och så när vi väl var framme i Sverige så hade jag inte sovit någonting på hela natten. Mm. Så och så skulle jag den dagen skjutsas upp till Möndal. Du ligger utanför Göteborg för att vara med i skollags SM i schack. <laughs> i schack. I schack. Jag har varit med i skollags SM i schack. Så ja eh, <laughs> Så. Eh, vi. Eh, hoppade in. Vi, vi fyra då som skulle åka dit. Värt att notera också just det förresten på vägen hem. Ifrån Tyskland då. På färjan Där eh, skulle det tack gynna På färjan På. Eh, i På toaletten där så färgade jag mitt hår blont under tiden vi <laughs> åkte mellan eh, Tyskland och Sverige, eller Tyskland och Danmark. Mm. Och jag, tr jag tror inte att det finns någon annan som har färgat sitt <laughs> hår på den färjan. Också. Eller på en, på en färg överhuvudtaget, på toaletten, uh -huh. så där stod jag med en handduk, folk skulle ju och pissa och skita och sånt. Och där stod jag <laughs> över vasken och höll på och skiljade <laughs> Det är så jävla konstigt. Det är Det här I alla fall så var vi väl framme i, i Sverige då, och jag och Johannes skulle vilja också vara med Jakob och Jonas upp till Möndal. En annan Jakob alltså, inte jag. <laughs> Nej, inte du. <laughs> Nej. <laughs> Det, jag vet väl, de vet väl inte. Det här var Jakob Jensen. Uh -huh. Uh -huh. Och jag sitter ju lika svåra två timmar sömn, de två timmarna vi åker upp liksom. Men sen när vi börjar spela så här så jag förlorar alla mina matcher första dagen, de tre. <laughs> <laughs> eh, och då den sista förlorade jag skitsnabbt för att jag var så jävla trött och för att jag är rätt dålig på schack, jag vet inte vad jag gör egentligen. Så jag satt så här Och så hade jag Jakob på högersidan Och Johannes på vänstersidan Och så satt och tittade jag på när de spelade Och det finns inget tråkigare att titta på När de är trött som just Schatz Så jag satt och somnade På en vanlig pinnstol så här och du lite och så här och Jakob gärna såhär men Alltså Emil du får för fan vakna nu du snarkar och du drägglar Kanske 14 gånger satt dig och somnade på den där Och det är så alltså under matchen? Ja fast jag var i färd med min men ah. mina vänner höll på på fortfarande att spela så det var det jag satt och tittade på. Men det är ju så tråkigt alltså. <laughs> Det roliga som alltid är att du hade blont hår och Och blont och <laughs> nyblont hår också. <laughs> så jävla ja, Det är så härligt gult hår också. Ja, som det. <laughs> är liksom. Som ja, när, när man är liksom hår som jag färgade blont. Då blir det inte riktigt jätteblont. Utan det blir säkert att man gör det själv på en, ett das på en färja som rör sig. Nej just det. Varför fick du för dig upp förra året blont då? Ja, jag var sugen på att hitta på något, något, något, något specks. liksom. som ingen annan hade gjort. Liksom. Ja, men det var väl kul. Man rolig det. Ja. Så det var väl min anekdot. Två roliga grejer inom samma resa skulle jag vilja säga. Mm. Det är en bra, alla som jag flera, då det att typ en gång. Det ja, man. jag lurar bara så. win win. Ja Snabbt om. det. Way. Nu har vi fått ut dem. Ut dem har vi fått. Jag har ju då... du kör vi på dagens observation en gång. Ja, just det. Du Kan förklara det? Så här. Ja, vi införde ju detta lilla segment förra veckan, faktiskt, eh, dagens observation. Där eh, en av jag eller Jakob ställer en fråga som man har funderat på under veckan. Eh, och så ska panelen då, det vill säga vi tre, <laughs> vi ska diskutera den då. Om, om eh, ditt och datt. Om ditten och datten, ja. Ditt och datten. Gött. Och min dagens fråga då i dagens observation är... Eh, jag var ju nämligen på arbetsintervju i en håla igår mm -hmm. eh, och sen eh, skulle jag ta bussen hem och jag stod och väntade i 20 minuter på den här bussen mitt ute, det fanns ingenting i närheten och jag undrar eh, nu, när ni hamnar i en sån situation vad gör ni då? När ni måste vänta på en buss eller ett tåg så gäller länge. Alltså jag är ju board and race i och där är det ju alltid så. Där går ju bussarna aldrig ofta än en gång i halvtimmen. Mm. Slutar också gå så här. sista nattbussen på helgerna går 20 över 9. Mm. Så att där är det ju... Man lär sig liksom vänta så sådär. Jag tycker, jag vet inte, jag brukar ringa någon... Så ja. Som man kan prata men liksom mm. Mm. Om inte det finns Det är faktiskt det bästa nästan Ja, ja. för då går det jättefort så här vänta. Ja. Om inte det finns liksom så här man kan klocka en metro Eller gå köpa fyrka ja, eller någonting Men det fanns inte här när Alltså det fanns du... inte för mig här närheten Där är mitt ute ingenstans Alltså ingen teckning ens <laughs> Ja jag ringde mamma och pratar med henne i fem minuter Ja just det Men det var ju så jag Han rökat två sig på de 20 minuterna Ja, ja. För det är ju det, det är så man kan få driva tid. Ja, om man sitter på sig så, sig så är det sig skit. Alltså det, det är det man gör. Ja, man precis. står och röker liksom. Vad gör du Jakob? Du rök eller? Jag, jag röker ju inte så. Eh, själv. Eh, men jag skulle väl... Alltså jag lyssnar ju på podcast väldigt mycket och ofta. Så det tycker jag är i alla fall en ganska bra tidigare. Ja. Där, för då sitter man ändå och lyssnar på ett samtal som äger rum och då sitter man och på mm. det liksom. Ja, det brukar jag också göra. Mm, det funkar. Det går jävligt snabbt i då. Ja, men då är man ändå liksom underhållen och sådär. Ja, precis. Mm så man bara stå där och trampa liksom. för då känns det att man vänta en timme. Ja, för fan vad det är jobbigt. Och stå och vänta en timme eller något sånt. Ja. ja, det är ju då i Ja, men jag hatar sånt. Alltså, faktiskt, det är bara dödtid. Alltså det är tid mm. som inte gör till någonting. Nej. Nej, precis. Mer än att vänta. Ja. Jag tänkte då berätta när jag var i Thailand så var jag jag skulle ta en buss då från ett ställe till ett annat och då inf infann sig genast i situationen att det var ett stopp med bussen och du vet att budisar thailändarna. <laughs> Yeah. Emil tittat på mig så jävla jobbigt just nu alltså. Smäll till honom Och du vet de här thailierna <skratt> de... <skratt> <skratt> Jag tackar åt dig <skratt> <Yeah>. <skratt> Ja. Och för Daniel Falk som lyssnar på detta så var det där smällen som han beordrade ja, som förra, det, ja. han bordrade det på mail. Hur som haver, du vet så här boduser som bara thailändare kan vara, de, de öppnar upp dörren och säger dem, han, han, han" säger de skitajt också. Ja. Så, så kommer man ut med sin väska och sen så satte jag mig då i något så här riktigt löjligt rum utan fläkt och bara svettades. Där satt jag i två och en halv timme och väntade Jobbigt. och visste inte vad som hände när Jobbigt. nästa buss skulle komma. Och då gjorde jag ju ingenting alls. Nej. Då var det bara att sitta och vänta i två och en titta upp i taket och sveppa Jag tänkte på en annan grejer just, just där med vänta, ja. jag har faktiskt en annan rektor till om det är okej okay med jag rör mm, Alltså det var så här att jag var ju bott i Berlin också en sommar Och då hade vi besökare lite då och då, bland annat min brorsa Olle som var gäst i andra avsnittet Han var och besökte mig och bror som killen heter som jag var där med så skulle Olle åka hem så här i nio tiden en eh, måndag, säger vi. Så eh, jag och Olle sticker ifrån parken. Vi satt i lite för sent så att Olle missade sin buss. Han hade ju betalt busspengar, alltså bussbiljetter och alltihopa. Mm. Så han kom inte iväg i tid. Så det vi fick göra var då att Olle fick ringa till mamma. Så fick hon köpa en ny bussbil Men det gick ingen ny buss för oss två dagar senare. Så det, så det vi gjorde var att vi åkte hem. Till där jag och bror bodde. Och så hade vi. Vi drack rom och cola i, i Iklädda endast kalsonger. Vi tre, tre killar. I två dagar? Nej i alla fall den kvällen. Vi söp kvällen efter också. Och då var det så här att eh, den morgonen därefter när Oli skulle åka hem så funkar inte hans bankkort. Han hade inte tagit med sig någon mat, inget vatten och han hade inte ätit någon frukost. <laughs> så han var, alltså, så här, han var helt uttorkad, inga cigglarna eller så skulle han okay. sitta på den där varma bussen i åtta timmar. Och inget hade han som proviant Men han kom då så väl ändå Ska vi lämna den dagens observation? Ja men det var väl en trevlig observation mm. Trevligt, trevligt. gott snack Allt det är lite mysigt med en så här Lite segment som bygger upp. Mm. Alltså, <laughs> alltså jag mår så konstigt Jag tror inte jag är hög på klor efter allt. Jag tror också det Jag har fått jättemycket kallsupar idag så. så jag det fått med barnpiss och snor Det var ett, så. Mm jag mm. kan tillägga att det här Emil är för köpstiga. Det kallas upp. Det är väldigt snyggt. Emil går till sin bror Ulle som man simmar med och får säga så här: Är det konstigt? Om jag måste kissa i varje gång jag simmar. Det går till dasse efter. Yeah. Fan, jag får ju kissa ut det lite. Och säger det. <laughs> <laughs> Eller att du drunknar bara av de kalls <laughs> eller <skratt> jag ser du simma så ser man nu vattennivån sakte se jävligt <skratt> och min hud blir blev bara större större tar större större tag också ja ja ja ja som de där musterna i som blir upp. ja ja ja ja och bra och fint. <skratt> fan vad gott Kloria lära ja, Cl Cl bästa vän jag tycker hon att få Clod ägga dem nej <skratt> det var gör du säger du har en klordusch hemma. Ja, ja, du får bara dina ögonen under klorduschen. Jag får ju specialbeställa parfym som luktar klor. du ja. så. och, och ta sån. Och tandkräm som luktar klor också, det eller smakar klor. Du hade bara kunnat ta sån här toalettredjär och hälla över dig. Nej. Nej, det måste Nej, vara, det, måste vara det, är, det är inte så exklusivt, det måste vara exklusivt. Ja. Klor nummer 5. Ja, ja klon nummer 5, det skitbar. Boss Klor. vad Boss, är inte det ett... Äh, jo. Rörelang, ja. Hugo boss, boss, ja, Hugo Boss Klor. Du stavade K-L-O här. <laughs> ja, och Boss med O. Boss. Det, det är som <laughs> Euro-shopper-variant. <och> Nej, <laughs> ja, jag har kunnat köpa i Bulgarien. <laughs> ja, i Bulgarien, ja. Det är salt. <laughs> och lim. Och lim. Det är hästan. Hästan, <laughs> Istället. Så vi är inne på så alltså själva huvudämnet som är resor värden. Nu ska vi alltså bara vi haft hela äh, i och för sig. Nu ska vi ändå tillgängla vår tid till det ja. så att säga. Ja. Mm. Hanna, du väl lite inne på festivalminnen. Det är en, en form av resa kan man säga. Ja, alltså jag har rest sjukt mycket till festivaler runt i hela Sverige och, mm. och det är ju lite så förkroppsligt det sunkigaste man kan vara med om. Ja. Jag tänker extra mycket på när jag var på festivalen i äh, Gästaholm, 2011 ja. äh, Och jag kom dit och vi slog upp ett camp och det var rätt trevligt så här, och De jag bodde med de skulle jobba på festivalen så de var inte i campet så mycket Så då började jag bonda med campet bredvid <laughs> Nu sitter det här så här och suger jättefint på varsin jordgubbe <laughs> det, är... <laughs> det är inte konstigt också att vi har en jordgubbe i munnen Det är jättekonstigt <laughs> Det är väldigt tryggt Även i alla fall så jag bondade då med kampet bredvid som var så här ett gäng från Stockholm, sjukt det. Men så var det då våra grannar De var liksom den här Sunkigheten personifierat ja. För det var ett en killar och de var liksom inte där för att kolla på band, de var bara där för att supa mm. Så de söp dygnet runt, de satt med en megafon som de körde siren med på nätterna ah, så här hela tiden Men så på dagarna så satt de och skrek så här, lagom kränkande grejer till alla tjejer som inte blir såhär upp för, liksom Och så höll de på liksom de, de gick runt och så kissade de överallt i sitt camp, lite som såhär kissinstervir och så Och så fortsatte de då ut i våra camp och började såhär, de gick och kissa på tälten på lätterna, mm. Och de smådde pressändningar som de kissade på och sen lade tillbaka Och så en kväll när vi kom tillbaka till de här Stockholmarnas camp då, var det var rätt stort ja. De hade liksom tälten som är ring och så i mitten så står det ett litet, litet, litet, litet rött tält. Som är alldeles sönderskuret och någon har målat på det Och det är liksom så här, massa konstiga grejer på det Vi ser ut typ som spia så här. Men oh. vi kommer på att det är typ så här ravioli Ja oh, det är på oh. Och det är såhär i tältet liksom Och vi bara så här, vad fan det här tältet är ju inte Var kommer det ifrån liksom Och då står det, då sitter alla de här killarna liksom Och skrattar så jävla mycket så I sted camp och så och pekar liksom på det här tältet Och så står det två små trettonåriga tjejer så här tittar på det här tältet och bara vi har aldrig varit på festival förut Våra väskor är borta, <laughs> det är vårt tält <laughs> Nej fy fan Och hade de här killarna så tagit det här tältet och bara, så här bara sunkat ner det, vandaliserat det liksom Så de var på sån rage, så här. sista natten gick de helt bananas Det var någon som bara, jag är så jävla full, jag är king of the world Och bara tog en kniv och ska kände de här såna kompisars så tält med de var så Bara yeah, okay. skar bort väggarna och bara, kolla här min kompis Vi var". Ah, Duasoria, liksom. Ja, den låg du och var jag liksom Och de var inne i, de stod upp mitt tält Och de rev ut alla mina grejer så här på marken Och så kom det dag Så de var blöta och de bara gick liksom Bananas över hela jävla campet ja. Det var så här, sjukt så liksom, Man levde så här ständig skräck De här dagarna på festivalen det var, liksom, var ska de hälla ravioli över härnäs? Men vad var det för typ av killar då? Var det liksom vanliga Såhär stockholmare eller var det något småpack? Nej, nej, nej, små... nej, de sa en sån liten håla Liksom utanför ja, någon sån, någonstans i Skåne, liksom De har väntat på det här hela sitt liv. Liksom. Det förekom Volvo-käpp här. <laughs> ja, det är, det är så. Det det. Ingen hade solkräm här. Alla var så där som krävde på slutet. Jag tänkte att man hade kunnat dela upp anekdoterna vi har. Yeah. Vi har ett litet, en liten grej vi hade kunnat göra. Okej, okay. mm. I avsnitt två, det andra avsnitt som handlade om reklam och tv, yeah. så pitchade vi alltså var sin reklam idé, eller varsin sin yeah, reklamprodukt. Och yeah. i avsnitt fyra pitchade vi var sin film i det. Ja, det är med. Mm. Jag tänkte att vi hade kunnat återvända till det lite, för det är ganska roligt att göra. Ja, det är det. I detta avsnittet. Och då så, ni har på ett, ett, en destination åt mig, men jag har två färdigvalda till er. Så jag läser upp alltså en, en plats. Och sen ska du, eller du, sälja in den platsen till mig. Okej. Okay. Förstår du jag menar? Ja. Mm. ja. Mm. Så den första platsen jag har, det är alltså i Candido Godi. Du får tala med Anna. Okej, okay. okay. då är det alltså i södra Brasilien eh, Då har de alltså en twillingfödselrate som är 18 gånger hög, vanligare än resten av världen. <laughs> alltså de har så alltså twillingar överallt, hull och buller överallt. Det, är lite, det finns myter om att Mängel, den här eh, nazisten, han flydde dit efter andra världskriget och började experimentera mm. ja. på dessa eh, människor där. Och därför behövs det fler twillingar. just det. Eh, medan vissa forskare. De menar på alltså att det kan vara giftigt avfall eller innehåll eller vad fan det kan vara Men det är alltså, de har alltså 18 gånger högre där. Okej, okay. Vad var hans Varför ska jag åka dit, Hanna? Ja, det låter som väldigt exotiskt, ställe. Det är södda basilien, det är en varmt. det är härlig natur Och så är det då fantastiskt spännande människor, förstår jag här Det är askromt med tvillingar, liksom, och där måste det finnas jättemånga tvillingar det måste man ju bara se, liksom. Ja, just det. Och så finns det också tydligt giftavfall avfall så, här, så att man kanske, man kanske blir lite så cool av att vara där. med tredje öron eller någonting. man kommer hem med tvillingar. Man vill ju inte ja. ha bestående minnen såhär, det får man nog verkligen där, liksom. Ja, just det. Absolut, dit ska du. Dit ska du. Och Emil. Ja. Till har jag Ak Akura Forest uh -huh. som, forest, jag. som mm. ligger alltså i basen av Mount, Mountain Fuji i, i Japan. Då. Okay. Det här är så alltså en väldigt tyst liten skog. Det är lite ödsligt. Det är inget vildliv, Det är lite som liksom, liksom, dålig natur där. Det, och det är även hem till flertalet japanska demoner. Kulligt ställe. Det som gör det här stället lite extra speciellt är att eh, sedan 50-talet har över 500 människor begått självmord i den parken. Över 500 människor har tagit sitt liv i den. Och man kan hitta skyltar runt omkring i parken där det står eh, Begå, life is precious, think of your family, etc. Man får åka till den här ödestrigda skogen. Mm. Hallå där, Unikarie, sina bästa år. <laughs> är du fruktansvärt trött på att bara gå hemma och klia dig i pungen jämt? I pungen? På pungen jämt. Då har jag ett resmål för dig. <laughs> wham, wham. <laughs> jag tycker att du borde åka till en skog som går i. Eller en park som ligger i. Vid foten av Mount Vigil. <laughs> Är du trött på ditt liv? Hur du ta ditt liv? Tycker du om natur? Det finns natur. Så det är en skog eller en park. Tycker du om skog, ta ditt liv. Ja. Så, Jakob Nilsson, nu bokar du första bästa flyg till Japan. Wee! Wee! Det ja det var bra. <laughs> Hoppas att planet kraschar bara. <laughs> ja, ja. Slipp på sugen på att jag åker dit? ja jag vill dit nu. Och, <laughs> och om det kanske det. kommer att tänka life is precious. visst <laughs> var det var en läskig skog? Ja det var det. först jag lyssnade lite på att du sa. Så att jag, jag var för att <laughs> improvisera. <lite. laughs> ja det är rätt. Jag har inte så lyhörd idag. Och visst var det en läskig stad? Ja verkligen. Det verkar verkligen lite creepy. Jag tycker också att jag har skrivit någon sån här uppsats om den här mängden och så att om han har haft en fingermexperiet så är det riktigt jävla nötsligt För det är ju en fruktansvärt obehaglig människa det är det, jag kan inte så mycket om honom, jag kan bara säga hans namn rätt det är alltså, Han var ju alltså doktor under världskriget, och de ville ta snabbfakta om längre. Ja. och han utförde så alltså massa medicinska experiment av den här sorten, till att vi fröterar någon tills de dör och säger ja, att de flör, det. Där, lite såhär, typ för att folk tina upp dem Ja just det, är det, det var isblock i en pool Ja, ja det är han Så försökte han äh. väl ändra ögonfärg på folk från brun till blått och ja, vice det. versa genom att spruta in arsenik Ja, ändå. Ändå. men ah, precis, fan. massa som har riktigt grejer ja, Just det mm. Har ni något? Ställ dig till mig, jag ska pitcha. Kjättismålen! Kjättismålen. Som vi pratar om här i början. Nu vet ju ej ja. vad detta är. Det är alltså ett, en liten ort utanför Karlskrona. Ja. Ehm, okay, bor okay. bor inte så mycket folk, händer, förstås inte ingenting. En alltså, ganska dålig kollektivtrafikförbindelse. Mm. Ehm, mycket skog, eventuellt finns det hästar. Alltså nu gör jag en pitch här åt mig. Det, så. Ja, ja. det finns hästar! Nej men du fick, nej, men du fick, du fick samma fakta som vi faktiskt. Ja det är perfekt, det är underbart. Ja men skitbra. Ehm, Okej. Okay. Är du inte trött på din liv i Malmö. Är du sugen på att ja, Nej, jag tycker att det är coolt att röka, yeah. <laughs> Ja. Det är så tema tv Och yeah. kan du dock inte åka för långt för att gå på semester? Nej. <laughs> och är du trött på folkmängder och turister? Yeah. <laughs> <laughs> ja. <laughs> <laughs> <laughs> jag svarar. <på. laughs> svar <på> <laughs> är Jag svarar TV. Du vill inte ha TV-show? Ja. ja. <laughs> gå på. Mars. Vill du, vill, du, uh, vill du gå om struts omkring i vraket som en gång var hannas alltså, skola. <laughs> ja. <laughs> ja, det är allt jag har. Tycker du att tjettdesimola låter som ett, ett hyven ställe att tillbringa tid på? Och åk ja, dit. Ja, ja. äh, okay. Men vad heter det, Chitty Ja. Så jävla konstigt. jag ska jag som påtala att jag inte kommer med för Det var också lite så här i början där. Vill du ha en till Jakob? Du ska pitcha en till då. Ja, visst. Ja. Du ska du ska pitcha landet Chad. Chad. Det ligger du ligger, ligger i, i Afrika. Okej, men du säger ingenting. Jag fjall inget mer om det. Okej. Pitchar. Det är amerikan. Och heter Chad. Heter du Chad? Ja, det är omicarn. Det är omicarn, alltså. Det är omicarn. Det är omicarn. Det är omicarn. Det är omicarn. Det är omicarn. Vad är det som? Chad. det är, är väl ett amerikanskt namn också. Se vad det Jag vet inte, jag kan ingenting. Det säger mig absolut ingenting. Det här är den. ett dåligt tv shop så. <laughs> <laughs> Ja, är du amerikaner? Är du chad? Jag, jag tänkte, jag, när, när jag hittade de här ställena så letade jag omkring på lite läskiga platser i världen. Mm. Och då fanns det en bro i Skottland, Någonstans, Miltonbron tror jag de hette. Eh, där det är också över 500 hundar som har... <laughs> Alltså det här är jätteallvarligt, det jag pratar om nu Emil det är så jävla flamsig ja. <laughs> Nej men det är alltså över 500 hundar som har hoppat ut ur den här bron sen den byggdes på 70-talet Ja, men förstår ni? Det är, alltså, det är alltså hundar som till och med hoppat ut ur bron Överlevt, kravlat sig upp och sen hoppat tillbaka och ner Varför? Det vet man inte är de dumma i huvudet? Nej men det är, ja, ja det är väl, jag vet inte varför det är så de kanske blir Och de bättre. har gjort det fram till de har dött ja. Jag tycker såna här ställen är sjuka också, som det, finns ju, det finns ju en fotograf som är runt och fotar jättemycket platser mm. Som är övergivna Nej, typ Tjernobyl, Preprat och sånt Ja men mm. han, alltså så, det finns ju så här semesterbyar, eller till och med semesteröar mm. Här i Sverige, där de bara helt plötsligt har släppt allt och dratt Ja alltså, och, man, och man vet inte varför mm. Liksom. Mm så att det finns en, en hel ö i Stockholms skärgård där de varit är liten by liksom och så, så att det är typ som som det suter Chernobyl fast i Stockholms skärgård. Ja typ. precis. Så att det är sjukt man, man, man kan googla gamla nedlagda typ så här Tivoli och sånt. Ja, för fan vad det, alltså. det, det är otäckt Det finns otäckt, det är bara mm. så här skräckkvällar liksom. Mm. Mm. Men jag tycker det är så jävla spännande med så här lite kusliga eh, destinationer. Ja. Har ni varit på någon sån här lite läskig eh, expedition någon gång? Ja faktiskt, jag vet inte om det är så läskigt eller så Men för ett år sedan eller två år så var ju inte, det kanske är ett konstigt exempel, men det var ju inte Den här, vad heter den här tågstationen i Malmö? Ut, vad heter det? Svågotorp? Ja ja, ja ja ja finns ju en, en tågstation som heter, för ett, två år sedan det var ju inte det igång Nej, ja. Nej, det var det inte, och jag och mitt ex, vi var ute och promenera, hon bodde nämligen i närheten där Hon bodde på Glindeborg, det är inte alls långt um, Vi var ute och gick då, och cyklade förbi då, så vi har topp Och där var det verkligen så här, det hängde lappar på fönsterna liksom Om att uh, jag uh, morgondagens 08.30 tåg är inställt liksom Och så var det en massa spindelnät och sånt där och så, det kändes Det kändes ju lite som ett sånt ställe där de bara har skitit i allt och drack, ja, just det, ja. Ja, det är men fan att fan det fortfarande står ja. kvar. Mm. Och mitt i Mal eller i södra Malmö också. men nu är det ju verksamt igen liksom. mm. Ja, det är fan lite otigt. Jag har nog inte varit på något sånt riktigt spörtligt ställe så. Jag, när jag läste om olika läskiga destinationer, där både preprat och de kom upp, så så kom det upp ett ställe som jag bara, ja där har jag faktiskt också varit. Jag vet det kan vara inte så läskigt för oss som är europeer och sådär, men katakomberna i Paris. Okej. Okay. Det tycker, verkar många tycka är ofantligt otext. Okej, okay. jag att jag har varit där. Ja, det är ju det är lite läskigt. Har du varit där? Nej, jag inte. Men där är det ju alltså skallar överallt. De, de grävde ju tunnlar under Paris gator. Och så, hittade så de, dessa tunn? Alltså skallar eller? Nej alltså, under första världskriget jag tror jag det var den franska revolutionen eller något sånt. Så, så var det ju så många döda kroppar, de inte visste vad de skulle göra av dem. Så de, de liksom begravde kropparna under marken de som liksom grävde vägstunnelsystem tunnelsystem under marken som är alltså den jättelånga tar kanske en kvart ändå gå igenom den i rask tempo. Oj, alltså. ja, det är, ja. och det är verkligen alltså bara ben och skallar och revben överallt var det än går det är nästan helt sjukt så mycket Det är ju där. sjukt alltså. Ja det är ganska sjukt. Det är ju verkligen så här jag kom på honom när du sa det jag har mm. faktiskt varit på ett koncentrationsläger. Ja det är också farligt. Ja, jag också. det är ju Då det är också jag. lite så här skallar och Mm. Det, är, det är en väldigt väldigt speciell upplevelse. Det är det. väldigt speciellt, framförallt den här känslan man får så fort man går in för de här murarna, liksom. Mm. Det är ja men såbbarligt. precis, och det är, fan, ja, det Jag tycker att alla borde åka till ett konstruktionsmedel ja, någon ja. gång liksom, i med mm. så att man ändå har ja. sett det. Men jag tror inte man kan ja. riktigt fatta heller vad det är som har hänt alltså Nej. jag kan inte riktigt få in allt. Nej, liksom. det går ju inte. Det är för hemskt. Ja, och, ja, precis. ja hur man... det är det verkligen... ja. Man kan ju inte greppa det. Nej, Nej. precis. Och alltså, så går det runt någon guide och pekar och säger Ja, oh, här är skorstenen, liksom. här bränner de folk. Ja, ja precis. Och det är man såhär, hur ska jag reagera på det här? Man är liksom 15 år i en jävla mörkeströja. Liksom. Man får hur, är så så här, klassen och man är så här... Det här är det fruktansvärde som jag har hört. Ja, men man kan inte ta det till sig. Nej, nej just det. Jag tror att det är nyttigt ändå att man ser det. Mm. Ska vi lämna detta? Absolut. Jag vill bara flicka in med en grej. Mm. Jag har aldrig varit i Stockholm. Nähä. Nej. Det är jävligt många som reagerar <laughs> på det. Det är skitmånga som reagerar på Eller så här, jag fan, fyller 25 i sommar jag har aldrig varit i Stockholm. Men varför fan, jag har lärt en anledning att åka dit. Och... Nej, nej, det är sant. Alltså, jag har ändå varit i fyra huvudstäder. Jag har varit i London, Köpenhamn. Paris och Berlin så att, och alla de slår ju Stockholm med hästlängden ja. kan jag mig så att Jag känner att jag nog inte missat så mycket mm. På råset så var det ju jag Gäng, det var ett komptsgäng som vi åkte till London för att friar nyår. Det var 2011-2012 det nya året. Och vi var nyktra allihopa hela kvällen. Sen skulle vi ta tunnelbanan hem Det var ju helt fantastiska fyrverkerier, och så. Här. Men vi skulle ta oss hem på tunnelbanan. Mitt emot mig i tunnelbanan så sitter det en sj alltså helt sjuk full kille och han tjej. Och, och så hör jag tjejen så så så oh it's the next stop we will jump off at the next stop you know så um, och han säger oh yeah that's good that's good liksom. så och så kanske 30 sekunder innan den hållplatsen skulle hoppa av så kaskadspyr han på mig <laughs> och på golvet på <laughs> dig <laughs> på mig på mina jeans och på mina nyinköpta skor spyr han och på golvet och så ingen mitt sällskap ville vara i samma vagn som jag, så att alla stack och bytade vagn och jag, och jag satt kvar för att i och med att jag hade skräck på kläderna så kunde vi gärna sitta kvar. Ja, ja. Så alla som gick in sen efter att trodde att det var jag som hade spitt. <laughs> så jag sa that's not my puke. <laughs> så, och alla sa okej, okej. Så det var så <laughs> oh, wow. jävla äckligt. Alltså. vad ja, det var skitäckligt. Och så helt nya skor och så jävla trådigt, näsbydda alltså. ja, typ. Jag tror jag köpte köpte dem samma dag. Var du helt täckt eller var det en liten stänk? Ja men det var stänk liksom, det var mest på golvet men du kom ju ändå på både brallor och på skor liksom. <laughs> alltså, det var skiteckligt. Alltså ja. när, jag hade, när jag bodde hemma då i Kaskrona så bodde vi i en rätt stor länhet, jag med min mamma. Och då brukade jag alltid ha födelsedagsfest där mm. och så när jag fyllde sjutton så hade vi en maskeradfest och det var folk överallt Och så plötsligt så kommer det då ett en killar Alla matchande klädda i så här hawaii och hatt liksom ja. Och bara han han du måste komma här Du måste komma, det har hänt någonting Och då har vi en litet, som en städskrub Typ en garderob liksom Och där hade jag, för jag är en sån här som är liksom ansvarsfull nerefest Vi hade liksom låst in massa grejer i ett rum Och så vi hade vi låst och ställt in massa grejer i den här garderoben Och då är det alltså någon då som har Ja, tagit fel på toaletten Uh. Helt enkelt och gått in i den här garderoben Och så spytt överallt <laughs> ja, Och sen liksom inte berättat wow. Så jag vet alltså, day, fortfarande inte vem det är Så om ni hör det här så kan ni väl höra av er det. för att det, det är så många år sedan nu så jag är inte arg längre Men så jag får ju så här mitt i min egen fest, okej nu ska vi tolka kräk liksom Aj, Och det är trädgården. den Om min mamma hör det här så vill jag be med ursäkt för jag aldrig berätta det för henne här. Då måste man göra snabb också om det är trädgolv Ja för så här, o, för det var ju såhär, för det är ett gammalt gammal lägenhet, liksom, så, mm. så det är sånt ju såhär med ja, så där Så vi och skrubbade ja. liksom och så berättar ingen vem det var Och till saken har du också att jag har sån här grav-empofobi Mm. Det? det innebär mm. att man är jätterädd för att härkas Jätterädd för ja, andra okay. ja, för annan ja, ja. mm. Så det är ju ungefär det värsta Jag kan tänka mig liksom. ja, just det. Så jag gick runt så jag är lite darrig på den här festen Och var, såhär, vem var det, vem var det, vem var det Ingen erkände Tänk så är det någon som spyr ja. Så håller man för håret Sen tar man handen på munnen Fan vad äckligt <laughs> Så du kommer åt en näsa istället <laughs> Jag vet inte vad jag tänkte på det Det var jätteroligt ja, jätte, jätte. Jag tänkte att det hade kunnat vara dags för en liten lek. Ja. Jag vet inte, det här är bara någonting jag har spånat på liksom senast igår. Liksom bara tänkte snabbt. Men vi testar. Medan du drog i den. <laughs> Och höll mig <med> för munnen. <laughs> ja. mm. Och så tänkte du samtidigt på detta. Ja, <laughs> jag tänkte på detta. Du har så konstiga sexfantasier, Jacob. Ja, förlåt, säger han som slickar jordgubbe Nu Vill du till det igen? <görde> ja, <gärna. görde> jag tror, jag tror det att säga 10 så saker man kan göra med jordgubbar. Ja, men okej, okay, en lek då. Det handlar ju om världen. Ja. ja. Och då tänkte jag att om vi ska säga, vi alla är med och så name vi ett land och sen det första, den första saken vi skulle göra i det landet. Som jag säger switch säger du köpa korv. Alltså typ, ja. fattar du? Ja. Alltså jag kommer bara säga samma svar för alla. <laughs> ja, men alltså. dra i den. <laughs> <laughs> <laughs> ja. Ja. Ja. det känner inte var han än nej Ja, men kör så får veta jag svar för mig. Ja, men du får också säga uh, städer. Är det här det får jag? Alla det får jag med. Chad. Ja, <laughs> <laughs> du drar i den. <laughs> <laughs> <laughs> nej jag Chad. Uh, Samla plast. Uh, Tokyo. Köpa cupcakes. Cupcakes. New York. Dra i den. <laughs> alltså i <er> snöret. <laughs> Till lampan. Så jag kan säga någonting. <laughs> och New York är så alltså nattsvart. <laughs> yep. Emil och lampan. Yep. I New York. Yep. Min tur, ja. La Holm. <laughs> La Holm? Yeah. Åka därifrån. Åka därifrån snabbt om fan. Snabbare. Snabba, Så alltså. ja, snabbare än själv. själva Nej, snabbare Lettland Jag skulle hälsa på eh, Viktor's föräldrar. En, en annan kompis Viktor och hans föräldrar För att jag tror de bor i Ronneby Och på deras toalett skulle jag dra i den <här> <här> alltså, Dra i deras toalett. Alltså dra i den eh, Spolen! Det är spolen man har lånet och <laughs> uh, Du ska ju till Templeton. Men du har ett cigarettfacksnärg som heter <laughs> jag skulle jag skulle tända antennsticka ett säd tända tändsticka i bilen ja jag i den nämligen i bilen <fum> i bilen harbara förma i snön kanske eller mm. det, det, det är något som är det det kan nog finnas något någon gång borde det mm. någon gång finns det något är ja. då är du där ja då är jag då är jag Ge mig in. Amsterdam Om du inte röka weed då blir jag så jävla trött på det. <laughs> jag skulle röka cigaretter <laughs> Som du rullar själv? Så, nej. nej, som jag har köpt Tempotang. Templeton-cigaretterna Så jag hade en onödig resa Och åker till Amsterdam och köper Templeton Nej, den köpte vi i Sverige ja just, ja, just det, du tog med dem Sen efter det så skulle jag dra i den <laughs> I kuken Vi alltså. <laughs> <laughs> fantiserade på Sina Emil? Så. Sina i <laughs> Varför att jag såg Sina på Sina? Vad ligger Sina i? Jag vet inte, det är en stad tror jag Har du tagit den staden? Den är ja, det är ett stort Nu satt jag och jag ligger Okej, okay. har vi lyssnare som vet var Ciney ligger och vad man ska göra där, tipsa oss. Själv <laughs> själv skulle jag gå på museum i Ciney. Ja. Visste ni det förresten Nej, att, äh, att äh, den första stumfilmen spelades ju in i Ciney? <laughs> <laughs> Så kan han inte hålla sig Nej. själv. Det är Ciney och vänder blicken. Yes. Skitdålig lögn. Riktigt dålig lögn. Det var en lögn om inte förstår det. Jag <laughs> <Fattu, va? laughs> det, får mycket som händer nu här. Mindblow, alltså. Ja, som sista grej i dagens avsnitt så tänkte vi nu ben ur lite. Vi har pratat jättemycket om resmål och så här Och dåliga resor, bra resor och så vidare. Du har dock inte gått igenom eh, språk eller närmare bestämt dialekter. Ja, i, alltså språk, dialekter på, på arabiska <laughs> det kan, inte <laughs> kan nej, jag, är inte så lätt för oss att förstå. Nej, inte så lätt för oss att förstå. Men vi är ju ändå ganska hemma på svenska dialekter. Ja, det tycker jag. Och äh, vi har väl en uppfattning om hur andra språk låter. Ja, precis. Så vi vill bena lite nu här vilka, vilka vi tycker är de fulaste dialekterna mm. i Sverige. Ja. jag är ju från Blekinge så där, som sagt. Och mm. det är ju vi, nu pratar inte jag traditionell blekinge ska jag säga, men folk där pratar kanske inte alltid jättesnyggt. Kan du prata så här den dialekten som är så här äkta blekinge? Wow. Jag kanske kan härma Leksakshusets slogan, det är en affär där. Mm. Och då har de en slogan som är jag bara ska dit. Det är väldigt mycket au, ah, så det är så Karlskrona Så ja, Erik pratar ju ah. Erik Det är som Karlskrona Karlskrona ah. och så ah. Stöke och köka. Och staun <laughs> Ja just det, just det Annars är det väldigt svårt för gn gnällbältet Ja ah, för fan vad det är fult Gnällbältet ja, fast är inte min värsta ledlek Jag sitter här och skiter Det var snyggt inviterat ja, tack, tack tack tack ja, jag vi... <skratt> <skratt> Ej dåligt Ska du väl säga eh, Bra yppat bra Vilken är din värsta dialekt Jakob eh, jag, alltså, En kompis i mig Lärde, lärde mig, Claes igen Lärde mig om dagen hur man säger erligt på norrländska Och det är bara att öppna munnen och säga Är det Så har man det För jag kunde inte säga det innan Aha. Men norrländska överlag det, det är inte så jävla vackert tycker jag men jag det är jättemysigt. Ja, oh, jag sitter här med, med spisa. Och <laughs> jag är dålig Just, på det var Det var vi Kan dålig. du prata monländska då? Nej, det kan jag inte. Jag, jag fyller mitt gamla vanliga motto hellre fly nilla <laughs> alltså, med i nilla Vi Vi ser med Kloa käft. <laughs> ja, oja, oja. i sinnet. Ja, Kloa i sinnet. Ja, men min, min värsta dialekt är äh, faktiskt en av äh, skånskans många dialekter. Mm. Och det är den här när man byter ut alla in i slutet av ordet mot en Aha, men... Den jag skulle vilja kalla för frisör skånska Ja, var du nere där och handlade gud Det var väl roligt Ja, ah, fy fan ja, åh oh. nej men åh, oh, har du skilt sig? Det var ju trådigt <laughs> Alltså det är så jävla hemskt att lyssna på Det, det är, ja. Ja. är verkligen frisör ja. ja, ja. alltså, 50-årig eh, Solariebränd eh, Frisör med kort blond tår ja. Som rök och bländ ja. Som snackar så här eh. ah, det, är... Det, är väl, det var väl roligt Ja ja men aso alltså, för fanns jag ty, du aso alltså, du förstör så mycket av den annars så vackra, här det är lite så vackert men du ska kanske det är lektema så alltså, tycker ja. jag ja jag tycker skånska kan vara ganska charmigt, typ som David batra och Johan glans is. alltså den är ganska trevlig. Estlandskånska. Ja, lite grann ja. det är ja. trevlig. Även Malmy Mal Malmy Malmytiska. Malmytiska, ja, ja men jag tycker också att många av dialekter är väldigt fina. Jag klarar dock inte den här Ranelid-skånskan. Nej, vad är det? Men har har ungefär ett eget språk. Typ. Ja, han har ett eget språk. Ja, men jag har hört andra människor som pratar så. Det är det som är det sjuka, man bara, var kommer de ifrån? Han är inte så, jag ser ut som en morot skriver, <laughs> <på sig. laughs> skriver böcker som alla bör läsa <laughs> Jag vill slå dig nu <laughs> Så jävla en Så är det där <laughs> Ja fy fan vet, Dala Moe är väl ganska fult i med Det var jättedålig eftervapning Jättedålig, valen var det också i det, fast på dialekt. <laughs> ja, jag, jag, jag jag kan vara bra med alltså med att prata med någon som är typ dalar, dal, som pratar ja. Dalar med, då, då ändrar jag mig direkt jag. jag är skiten med min Göteborgska, Det, ingen annan tycker att den är bra. Kör den då kan du våda säga att jag och några kompisar skulle ner och fiska fisk mer i hamnen Fiska fisk. Så, så det blev så här att hamnen har blivit så jäkla förvånadet typ av alla jävla ungbota som kör och, och spottar ut Olja. Nej det gör de inte för de är här i det är så illa. Det är lite så. Klas, vad heter han? Claas Manda, heter han ja. inte? Äh, Lotta och Botma är där ganska titta ner, det är väl lite Göteborgska? Se mig. Se. Ja, men det var inte ganska så Lite ja, sån, Jo, jag tyckte det ja. Den är ju mycket, mycket mer intensiv. Det är ju dubbelt så mycket av allt. Liksom. Ja, det bästa var ju inte så att fisk. Fäska fisk. Men det är ju inte så så fisk. Ja, ah, jag kan ju prata skonska. Nej, men... <laughs> så, så dålig, så dålig. Det, ju... det är så dypt. Man, man pratar ändå skonska. men gör till sig. Jag kan ju prata skonska. så låter det är helt fel. Jag, jag kan ju snacka skonska. jag men Jag är ju uppvuxen på landet och jag går i trätorflor och grysar Kan du prata skonska, Hanna? Ja, lite. Nej, nej. Okej, det okay, var tidernas värsta försök att prata skånska. Nej, men okej, okay, den fulaste, så här... Alltså invadrardialekten. Alltså. En, en människa som inte kommer från Sverige som pratar svenska. Ja. Till typ finland svenska. Eh, vad tycker ja. du. Där, jag gillar finland svenska som. Fan. Jag jag härlig. Den är härviden sjun. Den är grym. Mm. Den är grym Det är ju fantastisk ja. Uh, uh. Jo, nu kommer jag på. Har ni kollat på tecknade är någonting? <laughs> ja, men jag på Det är, ja, där är skitmånga, Det är svenska som ska imitera en. En svensk med amerikansk dialekt. Det är nog det värsta. Så att de pratar så ja, här. Jag hela, också det. hela höger. Eller man som pratar så här. Ja, precis. Så det är lite Ska vi inte fortsätta prata så här då? Alltid. Varje podcast avsnitt i fortsättningen så sitter vi och pratar så här. Så här hela tiden, Hanna Ja, trevligt. Trevligt. Vi kommer att lyssna någonsin, Nej. någonsin. Alla är jätte irriterade. Ja, de är redan, redan irriterade. Jag är med, pratar som Björn i en blir bara så. Folk är redan irriterade. Du vet. Nej, jag, jag är född och uppvuxen i Skottland. Huset ja. Skottland. Var det ett tappot försök i alla fall? Ja, det var bra. Ja. Men okej, okay, utländska språk då. Fyra, det utländska språket. Ja i Thailand, thailändska? Ja. Är, alltså, det är kanske språkigt, det säger jag inte kanske språket inte sjänderfood, men de, de skriker när de säger det. Ja, det. Så ja, låter de. Ja, just det. jag tycker nog alltså tyska är ju fan, inte ja. något, det, det är så hårt språk liksom. Ja. Mm. Ja, alltså inte låter det modhot. Ja men precis, ja. vad man säger på tyska så låter det så att fan, jag är illa ut. De säger att jag, älska, jag älskar dig och man tror att man ska dö. Esch, livet är Även eh, tysk-engelska är fyrt alltså. Hur pratar man då? C'estua. <laughs> <laughs> det var alltså ja, Thor från eh, Marvel-hjälten. <laughs> <laughs> så konstigt exempel alltså. C'estua. <laughs> <laughs> ja, ja. jag, jag är dålig på det här med dialekten kan du prata tyska engelska? Jag kan fan inte. See has uh, nothing to do with me. <laughs> mm, <laughs> nej, jag vet inte. <laughs> nej, inte att Ja, nej, jag ja, children, let's put the let, let's put the uh, Basketball into <laughs> the basket case. Vad är Hannas mentor i sovrummet? <laughs> Ja, <laughs> ja. den jag hör, går ja. Det är en jag hör var jag går på soppen. Alltid Det Alltid den. att försöka med faktiskt. Ja. Det är inte ja. så snyggt <laughs> Och vet du vad, så här, fr fransmän som pratar engelska är också ganska jobbigt. De måste säga att de trevar ett ordet. Så det låter så här. Yeah, I have, uh, I looked for, uh, you know, I've tried this two times. De pratar så. Att, så det går långsamt liksom. Ja, jag vet. I mean no, ja, det blir Jag slåss med alla som pratar någon sorts fransk-engelska. Sen har de skandinaviska i danskan, för. Antar jag? Isländska! Yes, jag, you... Isländska? Jag tycker du inte tycker jag är så vackert. Jag har inte hört så mycket isländska. <laughs> Nej, jag har inte hört någonting <laughs> alls. Alltså. <laughs> jag, jag vet att den inte är vacker. Alltså det känns som att alla S och C visslar när de pratar. Du vet att de får munnen så, löser, så kommer det ut som så här, ilande vissling. Ja, just det, just det. Mm. Det, nej, det var rätt gött på Island. Tror du det? Ja. Jag, tyck... jo, jag har varit på flygplatsen i det i fall. Där pratade man nog ganska fint. Mm. Det är det personal som är tränare. Det låter fint för att de möter allt. Ja, förstås. Mm -hmm. Men det är inte så illa dag, Jag tycker inte. Jag gillar ändå danska också. Jag bara förstår inte vad de säger. Nej. <laughs> Förutom att <laughs> Islands andra största inkomstkälla efter dans. <gottameni> <Pop Shawn scenes> är ju just Att gå till Talpedagogen Få bort Få shit De var så dålig hörsel i Island Buller jämt Runt om Hanna, <hams> är det hatspråk? Eller vad tycker du är fint? ja oh, jag vill inte såhär hänga ut något land Nej men det gör vi ju inte hey, riktigt vadå? så Det känns lite Vi är inte ut och eh, bulgarer Bulgarer, bulgarer. Och det är faktiskt <laughs> första och sista gången Vi hänger en dem nej. jävlarna Jag de är... tänker den här rysk-engelskan oh. så här, ryssar som pratar ja. engelska Det är låter som att de har någonting mellan i eh, Svalget mm. Ja men det är ju också lite det här Man, man får ju så här lite maffiga associationer Tror att de ska mörda en liksom. ja. Jag har så this, ju, det två times. Jag har träd det no trovia. Är det så något pratar? Jo, det det. Men de är jävlar på att festa. Ja, alltid. Kanske det synk mig. Jens sa att bond Ja, jag <laughs> faktiskt. <laughs> Bondskuret det Ja, eh, typen liksom. Ja, precis. Ja. Alltid ryssen som är ond. Det ja. Finns inga snälla ryssar enligt bondvärlden. <laughs> Nej, det <eller> någon värld. <laughs> det är antingen britter eller ryssar som är onda i amerikanska action. Ja. Jag vill bara be uh, ursäkta våra vår lyssnare för att jag... jag använder så mycket könsord i mitt, eh, ja. i mitt eh, ordförråd idag. Det är någonstop kön som <laughs> trakasserar mina sexuella fantasier. Ja, jag vet. Förlåt. Det är någonting med mig. Jag tror jag är hög på klorandet. Jag vet faktiskt inte. Mm. Ja, han är extra konstig det alltså. Han håller med. Hon, sitter, ja. hon har flyttat sig markant i soffan. Ja, Bort ja, från Emil. Jag, Jag däremot. Du, du har flyttat med ja, honom. Sitter här. Ja. Oj, oj, oj. Ja, ska vi börja... Ja! Runda av. Jobbigt ord du tar. Hur pratar sån riktig riksvenska. Ska vi börja runda av nu? Kanske kan vi inte alla runda av? Du, du pratar riksvenska. Okay, okay. Jag pratar engelska och du pratar ranelitska. Okay. Ska vi okay. köra det? Mm. Då runda vi av nu, tycker jag. Mm? Vi har haft ett väldigt trevligt program idag. Vi har pratat mycket om mig framförallt. Och mycket om resor och rest världen. Om ni vill så kan ni mejla oss på wala-wala-crew.gmail.com Maila hellre mig Vi gör ragnlig och läs alla mina böcker Alla mina tusentals böcker vi har läst Skriv med det Jag gillar den med fisken Den med fisken är den bästa boken Jag har skrivit. det Det är så flumigt. nu Det är fantastiskt Det, det är bara en bok som gör något Jag tror så. vi kommer ha en lyssnare Som lyssnar på detta en Resten har ha. förlorat på vägen vi kommer att bli stämda och Björn och Ranelid för att vi försöker vi hänger ut honom så Jag tror lite. att han var glad för uppmärksamheten. Se om det där på rikssvenska. Han blir bara glad för uppmärksamheten. Bra. Bra. Very, very good. Men ja, det är jättekul att få att vara här ja, idag. Vi... Tack så himla mycket för att du ville följa med på denna trip. Tack Hanna. Ja, tack själva. Ni kan även gilla oss på Facebook. Det, vi heter Wallowana Song Podcast på Facebook. Wallowana Song Podcast. Ja. In och gilla där. Ja. Tack, för idag. Tack för idag. Tack för idag. Nu ska vi fortsätta dricka vin. Och sen ska vi gå på party tänkte vi. Haneli, ja. läs en dikt. En avslutande dikt. <laughs> Måsen flyger mot skymningen Skymningen flyger mot solen. Det kan inte vara tillsammans tid de här motpoler. Måsen och skymningen. Måsen och skymningen. <laughs> det var alltså, Måsen och skymningen mot poler av <laughs> Emil Ronanley.